وَاوفُوا بِعَهْدِ ٱللَّهِ إِذَا عَٰهَدتُّمْ وَلَا تَتَنَازَلُوا عَنِ ٱلْحَقِّ ۚ إِنَّ ٱلْحَقَّ لَنَصْرُهُ ۖ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ وَآمِنُوا۟ وَلَا تَشْتَرُو بِ آيَاتِ سَمَنًا قَلِيلًا وَعِيَّا آيَا فَتَّقُونَ اُس ده دیزه باب داولی سی ده سور بکری شروع کئی او داتر آیت نمبر چھیانو اے شپگ نوی پورې بوزی پدی اولنہی رکو کې خطاب خاص تے پس دا خطاب آمنا مخ کے ٹولا دنیا مخاطبہ کا یا ایوہن ناس او د دنیا خلکو کو اس دیزے یو خاص قوم بنی اسرائیل هغه مخاطب کئی نو دا خطاب خاص تے او خپل او بیا د دویم یابني اسرائیل نه روستو شپه خداباظ ذکر کای اول خطاب کی اتنیا متونه ذکر کای ب بنی اسرائیل او باندي او دعا زابونه ذکر کای چې مادر در د احسانات کړیو تا سنو منلي نو دعا زابونه مې راوستل بیا دویم خطاب کې و په لیدای د يهودو ذکر کای درید مشرانو او سلور د موجوده بیا بل خطاب کې د دای د الله د حکمونو نه انکار او چې کومونه منکړو باغې باندې راتلل بیا ور بل خطاب کې انکار د په خوانو انبياله مسالمونا بیا ور پسې بل خطاب کې انکار د دې پیغمبرنا او اخیری خطاب کې خلاصته یشپغو واړو خطابونو اوس دې خطاب خاص دمبې رکوع کې شپه خبرې کوي دری لته د يهودو ذکر کوي د بنی اسرائیل دو قسمو یو يهودو یو نسواراو او دواړه اهلی کتابو يهود بنی اسرائیل چې کومو د موسی عليه السلام قوم صاحب تورات او د انجیل مرغری چې کومو اغنه سواراو يهوديانو کې علم سیواو اکثریت عالمانو نو هغه قرانه په دین کې کړه نو سوارا ازایان چې کومه هغه ټول امیانو اکثریت اکثریت د هغه امیانو نو هغه دمر دین نقصان نه دی کړه څومره چې يهود کړه ده نو د يهود درې په لیدای زیږرکای یو داغې پليتي دا وا تعریف به کولو تعریف دي ته وای چې دا الله حکم به بدلولو هغه وقازيانو فیصله له بخالق لاړل ورته به وی يردا تمون له الله او کتاب فیصله وکا نو هغه کار به ولکه زما غش په ته څه شوې اصل راغستاش په تی و خړې دغه خلکو چه مالداره سڑه براگه دا اغاحت که بیفیسلکولا دا اللہ حکونه بیبدلول کیا پا خوابم دا دنیا پرست مولیان چیو نو آغای بم دا سچل قولو لکه یو سڑه بو گریب الموت بو گڑا بو مرکی نو ای بے چیزا مرشما زما خو نور واس نشتا خو ما پسی بیو شلو بی خیرات کئی شلو بی بخوا در شیره نو استاز بناستو وسیعت بیواری تو یوسورا دی بس بیوی لکا بابا خو وسیعت کرده بیوی چی ما بس سلو بی خیرات کئی اگر شلو نبی سل جوڑے کئی دی ته تحریف ہوئی بیان بدلول نو د یهودو یو پلیتی دعوی چی دی با تحریف کولو دو دا زکر کئی آیت نمبر بیاریس کی دی رکوکی دو سالوی اختم کی وَلَا تَلْبِ سُلْحَقَّ بِالْبَاطِلِ حق د باطل سره مګړ وړوي او دویما په دې تې ذکر کوي کټمان حق حق پټاول حق خبره بیان کوله لکه اوسم باځو وخت باځي مړیانی د مامان الله دی معافي غټول نه غوري باځي کسانداسي چې هغه د سود مسله نه بیانای ولي نه بیانای کسو ده سود مسئلہ بیان کما نو مالا پا فلانے چیسے بیعران را کئی اختر کې بارا جوڑا نالی ناغ ده پیسی بن را کئی نو د خود ده سود پا مسئلہ بانده اگا غلشی بعض علمائی اگا ده چوارای مسئلہ نا بیانائی ولی ده اگا غٹ مکتدی چی نو اگا سخ جوار گری او د ده, ده اگا نو یہودو بم حق پتھولو زکا اللہ تباکل چی حق پتھ کرو او درمه پا لیتی دا آغای ذکر کئی اخپل عمل نکول او بل مسئلی کول نو قرآن ولوی اتا مرون الناس بلبر وطن سونا انفسا کم تازو خلقو تا دنے کار حکم گوئی او خپل مستر کی کوي ٹکڑی دی خبره نه خبرہ نو دا دریم پا لیتی دی یہودو ذکر کئی تحریف که حق او ترک عمل حق بدلول حق پټول اخبل له حکم کول اخبل عمل نکول د درې مقابله کې درې خصيفات د مؤمنانو ذکر کړي يهودو کې د درې بد قباهتون دي او مسلمانانو کې د دې مقابله کې درې دي یو صبر على المصائب تبانه بس تکلیف راضي دي و صبر کوي رزق به تایږي کې ګي बेरोजगारي و راضي نه جوړ کیږي با او هر کیسه مصیبت چې راشي نو دی بسبر کای او دویم دیو پابند منځوي مسلمان با مزګزارې او درین د دوی په اخرت باندې ایمان به باخیرتی کم چې د ایمانیاتونه ده دا درې صفاتونه مومنانو مؤمنانو د يهودو اغه درو مقابلې ذکر کای تغییق تهریف کتمانه حق او ترک عملو تر عمل عمل به نه کولو مسلمان به مززارې به تحریف کولو مسلمان به صبر ک مصیبت مثبتواندي او به حق پټولو مسلمان باارت یخین کوئ د سحت حق, حق نهشي پټولئ د دیرو کوو کې دا شپخ خبرې استیا دي چې درې خصې بهدونونه د مومنانو صبر سوله او ایمان بهاخه او مقابلهې دری پلی د یودو تحریف ک حق او ترک عمل تعریف مضمون بدلول حق پټول او اخفلا عمل نکول یا بنی اسرائیل اولاد د یعقوب علی السلام او اسرائیل یعقوب علی السلام له اسرائیل ویلی دي الا محرما اسرائیل ولا نفسه سوره ال عمران کې ورته اغه یعقوب علی السلام بزان باندې دغه غوخه بند کړی و او ان شاء الله هغه او وضاحت کو خدای د ابرانه جی بل لفظ ده اسرا اصل کوي ابتا او ایلو وی الله تا نو اسرائیل معنی دا د ابرانه جی بل لفظ ده او قران کی دید داسی الفاظ تا چ هغه د بلی جبینا متاثر شي وي کله چې دوه جوب ملاوت راشي نو هغه نه ولې پیدا شي نو اسرائيل یعنی عبد الله باندې د الله او دلته مراد هغه خاص قوم ده چې هغه حضرت يعقوب عليهم السلام اولاد او اسرائيل بني اسرائيل هغه قوم ده چې اکثریت د انبيیاء په دای کې دي الله حضرت ابراہیم سره واعده کړیو چې ستا په اولاد کې به نسبت د پیغمبرانو سره نو چې د ابراہیم علی السلام نا سمرم را سمرم. نو څومره پیغمبران رسوله وري څومره نو د هر پیغمبر کاغه وختي پیغمبر دی کاغه اولو اعظم پیغمبر دی او کاغه رسول دی خدای سره په یو نیوزه کې حضرت ابراہیم علی السلام سره حضرت یعقوب علی السلام سره دی پدې با باندې علماء ډیر باس کړو یو قاعده یې ځان له پیغمبر وایي د خپل شجرې نسب اود د ابراهيم له ورسه ني شي رسولي بل شجرې نسب شجر نه رسی شریف شجرې نسب د انبياله مسالم او د ابراهيم عليه السلام تا رسی الله وایي ما ده په اولاد کې نبوت دی نو اکثر زیات پیغمبران په چاګر اغلی په بني اسرایلو کې الله ورته او بني اسرایلو او اولاد د اګو عليه ک نور خلق خبره نه منين او تازه قوم نه کنا ولي اشكر نعمتي یاد کي زماغ نعمتونه زما احسانات التي اغني ام دون انعمت عليكم چې ما کړيو پتا سو باندې ما خپل احسانات کړو پتا سو یاد یاد کي واوفو باحدي پرواله و گئی پاغل و زونو چې تاسو ما سره کړې نو مونږ الله سره ټول وا ذکرې دا چې الله رب العزت د دنیا د پیدا کولو او نمخ د ټول مخلوقات د بابا آدم علي السلام نه روالې د اسرافيل علي السلام ترډم بش په لایې بوري چې څومره مخلوق به کی دا کیږي دا ټول الله راجه مکل او الله اورتو ویلستو ربکم جستاسو فالون کې ما جستاسو ربي ما مونټولو که مسلمانان دی که کفار دیو که دبل مسلق سره تعلق تیر طول ویری چه بالا او اللہ تزمو پالون که تزمو ربی و اللہ ورطاوی اغا وعده یاده که چه تاسو ما سرک کرده دا چیزه خستاسو ربی ما نو چه تاسو زر ربو لما نو اوفی بی ما چې تاسو سره وعده کلی زب آغا پورا کم زب جنت درکم زب دلعالی مقام درکم زب عزت درکم زب تاسو لا مخوری زب بای سړی تشجیبی غریب سړی وای خو مخاورز ډیری هر سړی دا خبره منی دا الله پاک په یوه نیم انسان کې او کشش چولې هغه چې تا تم کینی نو دا خبره کې دومره وزنی چې هغه خبره کوي نو بسار سړی و چې امن نو صلی الله من منلیدا امغهاله کې خوده دلا هغه انګریزی کې ګاډ ګیفتډ وای غا نه دا الله تعالی نو توفو ورکړی شي د ډیر کم خلګي د علم ضرورت تا چې یو سره به ګینه خالي مينو خلک به د غر عزت کوي نو ول دولت ضرورت شه چې یو سره به خسره ما یاداله خلک به عزت کوي نو د ول د وجود خاندان ضرورت تا د خاندان نه وای خو الله پاک بداغ په مخ کې او دا سينو رچولې دا سيو کش بشولې دا سيو خن بشولې چېغه چا تکینی نو سره به متاثر او دا خبره و الله ای زمہ وادی پورا کوي چې ما سره وګړي زبخه ولا واده پورا کم ویا یا فرحبون او خاص زمانه ویری گئی ما سره مين او ساتي محبت چا زرو ساتي الله سلام ما انزل انزلت اس الله هر وادی پورا کول او دا اغن یریدل سدی د الله احکام منل الله چی کم احکام را لگلی چی منگا غومنو اس اللہ کم احکام را لگلی نو الله و آمنو ایمان را لی امان نئی بیما پا اغا کتابونو باندے پا اغا حکامو باندے انزل تو اللہ ما را دي او دا سی قانون ممندر را لگلی چیگنی تا سر کمدین دے اغا بدل دے او ما سره کمدین دے او دا بدل دے نه نا, نا مصدقل ما ماکم دا دین اسلام تصدیق کوي انکه دا هغه دین دی چې تاسو سره دی یان دین دا خبره معلومه شوه کتورات به کې انجیل دی که زبور دی او هغه څل صحیفي دي په هغه ټولو کې چې کم مضمون ذکر شو او قران دا غي تصدیق کوي قران دا دی چې دا رښتینی کتابو ما علما خې ویلو چې په تورات انجیل زبور او پاسل سہای هو باندې منله اوس دومره ایمان لازمی ده چې او داد الله کتابونه او رشتي کتابونو داد الله کتابونه او رشتي کتابونه صحابه بارک راجی او صحابی ده غالبا حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ناسته او د تورات پانه سره تورا دا هغه تورات هغه عبارت وای او نبی علیہ السلام چې کله او په دې د تورات هغه پانه تلاوت کوي نو حديث پاک غرض د نبی رسول الله مختخص شو چا عمر رضی الله تعالی او چې تدا پانه چې پڑاوې زم ما زموږ سم را خیال د نبی اسلام په دی باندې غوسه دی هغه وویل د کتاب دی نبی رسول الله ورته لو کان موسی حیا کو اوس موسی علی السلام ژوندې و خدا کتاب پانه پڑاوې دا کتاب چې بچا نازل شوی دی چې هغه ژوندې نو هغه ته به کوم نو شو ای الا اتبای مگر ځما ل تابع نو مطلب دا چې تلو لولې نو لولا ورزم به دې ملک نه بلکې ټول دنیا کې هر څړه سار وخت په شل لوبي دروغ اخلي تاسو وای دی اوسوي اخبار خلک اخلي کنه په شل لوبي په پنځه شروپي دروغي ګرځټي یو خبره به ګرځټي 200 به دروغي هر څړه سه هر پاسي سترګي وبمګي پګاندا خلابانه و چې اخبار به ګوري دروغه خلی او چې کور ګور ګره قران پروت دی چې ریلم ثواب دی براغستلیم سواب دی مینوسره کوم ثواب دی وي نو سمودا سره وای ماخه به ګرنج راغلی چشمه بلګه زما کله کتا کله برکای کاری بورنه خو ده اخبار ګوري نو ګادي بزی ورکوته لاود قران کوله لو الله مصدقا لما معكم تصديق كون کتابونو د جتاو سره ولاته كون اوله کافر کافرین او مګی گی تاسو اول انکار كون کی بدی بانی کتاب د حقانيت د قران معلوم دی تاسو د صداقت د قران معلوم دی تاسو د خبره معلومه چې کتاب رشتي ا دی نو تاسو بولي انکار کوي ولې نه مني ولا تشترو بیاات سمنن قليلا او ماخلي زماده آیاتونو په یوس د دې په بدله کې معموله دنیا یعنی قران مخرسو په خوابه په ملک کې ملکونو کې د ختمونو ریواجو لارم نو لارمو نو نورم به محمده لومبه جمعه یا سل وخت د انو ختم به کولو نو د مدرسې به طالبان راوستل چې راشي موله قران وای طالبان ناستو سبق به وی خوله به ګبل کو استاد د خیر شو د آیات به شروع کو ما خام چې ختم بوشو شو نو استاد بسلو په واغشتي طالبان له 100 روپے ولور کی دی دی بخی والا جسی وی به چې دې ثواب دې مړي بسيو بخي نو خدای ولې چې بارې وی له 100 روپے استفدار بسې بخي خو بل لا بسې ورینه بخي 100 روپے څوک سی بارو دا دومره کومه خلق دی چې طالب بوزي 100 روپے ولور کی. یا به دو دانی ده دا مطیای او د او ده وصر ده گنگلو بوی اگا چیسی ده گنگلو بوی کن تالیبان دیمانوی دی ده یرسسکی ها اغاستا پلار بخی با دی نو قرآن خرسوه ما اوست و قرآن مور کو نو دهی با لگی آئی یر یو ختم را لکی نو ای سباب ازا دیک را لما اغای و لگی خدا ختم کو پل پلار لوری نو جراشو ختم ده کڑه یاو جی کڑه مو ده قسم ده کو قر� ولی د دې قرآن او د ختم دومره سپک ګړن لیدې معموله دنیا الله او د قرآن مقابله کې معمولی دنیا ما خلې مطلب دا چې ډېر یې خلې نو قرآن وايي کل متا دنیا کلیل ته دنیا دا ټول دولت راځم کې نو دا کلیل ډېر لوګون تدې او د الله حبيب صلی الله علیه وسلم فرمایي کچر دې د دې دنیا د دولت د الله په دربار کې د ماشی د یو وزرمرمقدر وي د ماشی وزر څه شي قدمرم د الله سره د دې قدر او عزت د دنیا وي نو د کافرو باندې به د ابو یو ګټم نوسکولې نو به وسکولې په کافرانو باندې شربت با ما د ابو ګټ به نوسکولې او سوره زخرف کې به هر سوره راشي کشردايره نو چې خلق به ایمان پرې د دنیا د وجه نه دڅوک چې په الله باې کفر کوي نوزه به د هغ د کور د او ما د سروکی وي د هغوی چې په کم پاررسن باې سلو باې بعد د خی به د سپینو زرو او چې تونه سرکو خو کمزوری مسلمانان وو هغ بیا سکل بهره د کافر خو مضو کې دو هم خله کاافان مضو کې دی که او تا دا په چې دنیا کې خته جلیل کې دنیا, سجن دنیا دا دا او سجنل مهممن دنیا د مسلمان دپاره ک خواانه او جلیل د او د کافر د بار د راځګم د سشې د جنت ته هغه تک ژوند سمراچه خوشاله شو تاسو خوشاله لرسته پرته د عطا به الله ملاقات کے. نو دا اللہ دا کی نو د الله د کتاب مقابله کی معمولی دنیا ما اخلای و اي ای يا يفتقون او خاص زمانه ویریږي یرب د چانکه د الله نه اوس د اغيل اوله بلیتی ولا تلبس الحق بالباطل او مګر وډو حق لرا د باطل سره هر یو څه له تزايدي لکه د ځواني خونځګي جرستو وډاواله ده د غریبي خونځګه ده چې مقابله کې مالداری ده دینداری یو سره دیندار ده هغه خونښتا زګه چې مقابله کې بيديني ده د جنت خونښتا زګه چې مقابله کې جهنم ده د روح صحت خوانشتازهګه مقابله کې بيماري دا د پټو وجود د صدر خوانشتازهګه مقابله کې بهایې ده بروندوالې ده د رانه خوانشتازهګه چې مقابله کې څه د تیاره ده نو د حق مقابله کې باطل ده او باطل ډیر زور لګی نو الله ورته حق باطل سرا مګډ وړوي وتکتمونل حقا او تاسو پټوي حق لرا وانتم تعلمون او تاسو په دې خبره باندې خپوېږئ خب اوس صفت د مسلمان واقيم الصلاة پابندي د مرسکوي مسلمان جی دې ول د مس پابندي او بده پا کی لکه مس کس دم او مدن پر خدل داد او له ګناهونو نه دي چې تعالی الله وس در کړه وروښهاتي در کړه سہولت در کړه ته مزنه بادي خلګي ناس وي د دنیا غف شب بلګي یا خصوصا موبایل کې بلګي خو چې آلته کې بامج شروع شي د دې په کم بل دی. شیطان ډېر ظالم دی حرامي جرنل دی او اورته ودشه ودشه مړه دا خو یې لا بانګوي بیا ورستو موجو کې پکلا راوونکی نو دې شیطان به کاوه کې یو مصیبات چې ګوره شیطان د یو سجدي د وژنې په لاندې چوي دی د یو سجدي نه انکار غړي کنه الله ولو یعدم علی سلام تربا نه سجده کوي نه کا الله ولو یزا ترټل شوی رظیم رټل شوی امو دره سو سجدي پرېدو درځي سو سجدي پرېدو سحر پسلو رکا ته ګټ سجدي چې سار مزنه ما نه پاد شو ته سجده نه مین کارو صحیح ده د ما صبحین له سرکاته دی شلسی جدیدی د ماځګر سرور رکاته دی اته سجدی دی د ماخان پنځره رکاته دی لسه سجدی دی د ماوسل نه دی اته لسه سجدی دی د لیس د جمعہ چې یو سړی درځي پنځه مزونه ونوي سمر سجدی پرې اخلي نو شیطان به یو سجده لعنتی شو او تاسو له سجده باندې کوم دیرو درهم سوال کې معز اول ما سئل به الاب لومبه چې د باندې په 95 کې یوه د موسو مبارکې په تبوس کې تته دا نه وي چې تاسو او اجونه کړو تته دا نه وي چې سوج ماتونه جوړ کړو تاته دا نه وي چې سوم درسي دې چلولي لومبه چې تانه تبوس کېږي فرض مز دې کړو آشنا کنا بنیاد دې څنګه نو دموस्वा باندې او موږ هغه موږ چې ته په الله نه او بخي تپې الله نه ځانوب کي او چې دا زموږ زندگی موز مزده شاید چې د بل مونس مکملا ونه شي موږ ودونه خډيري کنه نبی کریم صل الله عليه واله وسلم دا غي عادت مبارک او چې د موز نرستو برو ګرځي دوه نو صدین خبره به کولی د حضرت ټول خبره د دین وزګه چې و ما ينتکو ان الهوا هغه تخپل خواهش خبر نه کولی انه هو الا وهيها دبرنه چې بصره دلغه به وي ان کلام د الله په زبان محمد رسول الله صل الله صحابونه د پوس کوي په دې زندګۍ موسم را باور وساله جون موسم را باور حضرت عمر رضی الله تعالی عنه له واستاسو مرو باور وساله په دې دا الله حبيبه واستن چې ودښه ما دا یګین منی چې سار به پاس مو کنه او عمره استا دومره لوی الوسا دومره لوی بروسه چې ما واستن ودشي سحره پوری زه چې خيترب له سلامو ګرځم السلام علیکم ورحمت الله دا یقین منی جگس لبو ګرځو کنه نه জানে کس غلیمه زندگی کی شام ہو جائے چې زندگی تم را دا ټماټر ته مارکیټ نه راړي نیر غدورې دا تلاجی نبار بار پوتين خرابې کی نه ګارانټی شته کنه دا محمیدی او دا چې کوم دی دا سورین دی او دا ترکی دی دا گزاره کوي وخت یې خوстаў زما ګارانټی نشتهстаў زما ګارانټی نشته نو زګوي چې واقع وم کمار رضا کې او ګورا د موسو مبارک د ټول نه هم خبره دارا چې ټول احکام قران کې الله نازل کړي څومره احکام د دین چې دا نازل شي ودی خو موس محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم لا د معراج بشپته توفق یې ملا شو دی گیفت دا او او چرچ توفره ملاویې انام ملاویې نو ژوندۍ تیره شي اغه په سلورم کې یا په بنزم کلاس کې یا په نسم کلاس کې فصلا غلې حکومت ولې یو شیلډ ورګړ یو کپ ولور کړی نو اصول اخی چې په نسم کې فصلا غره زم ما دا کف ته تفیخي دا حفاظت کوي معموله په کار دی وحافظ ولې صلاة قرآن وې چې تاسو د نماز حفاظت وکي د نماز نغلا مکوې او د نماز نغلا داده دا چې د نماز ارکان پوره نه ادا کول د نماز غلا ده نو موسې کوي خپه احترام ادب لکه رکوقه تخته شوي او جسمه بالکل سیدی ان شاء الله د موز مسائل کي باغه ذرا چې پښترې پښ ان شاء الله شروع کو او د سو پسته طریقه باندې کو بیا او موس په کومه طریقه کو د موست طریقه څنګه د اپ موس په سماتېږي موس په سب سجده سه واجب کیږي ټول مسائل به ان شاء الله بیانو و اغمص صلوا <سؤال> كما ريتموني سلی النبي عليه السلام <سؤال> دا شي موضوع کوي لکه چې زموږ سنگلي دلېما نو اقيموا الصلاه پابندي د مانزه کوي و اتو الزکا <سؤال> اور کوي زکات لرا اور کو معرقين اور کو کوي تابداري کوي سره تابداري کوي ان کو نام اوس دا غې ترې مبلتي اتامرون الناس بالبر و تنصون انفسكم ایا تاسو کوم کوئی خلق لدانې کوي او تنسون انفسكم او يرکلمه خپل ځان او انتم تطلون الكتاب او حال داده جتا تاسو لې کتاب قران لولې او بیام خلکو توای خپل نه کوي افلا تاقلون اایا تاسو د عقل نه کار نه اخلي واستعينوا بالصبر والصلاه امداد غواړی دا الله نه پکول او د صبر په مصايب باندې وسلا او بمنځه زکه چې څنګه سختي براله نو نبي اسلام پر مزر مسکول او انها لکبره او یک نن دا دواړه ډیر ګراندی مسکول او صبر په مصايب باندې الا عل الخاشعين مگر ندي ګران با خل کو باندې چې الله نه یریږي عجیزه کونګی دي او ذرین صفات داږي الذين اغتكاسند يظنون تغيير لري انهم ملاقو ربهم تدمهم مكذون كي الله سرا وانهم اليه راجعون او دې بده الله لوپس کیږي کی ایمان به اخرات بیا ګورې شرم يا بني اسرائيل اي اولاد يعقوب عليه السلام اشكروا نعمتي التي یاد کې نمت زماغا اام علیکم ععلیکم چماکړی په تاسو اوفو به هدي پروالی او کي زما په هدوبانې اوفی ز پووروایو ګم به هدي کوم په ستاسو وادو و یا فرحبون او او زمانو یری گئی آمنو او ایمان راړی ب ما په کتاب بایان زلتو جمعما را لږلی د مص د کلې تصدیق کو ان کے دا گیتہ جتا وسره ولا تکونو اول کافرن به او مکی گیتاسو اول انکار کو ان کی بده ولا تشترو بیاات دی سمنن قلیلا او ماخ لای زما دا یا دونو پے واسکی دا دنیا لگا ویا ای یا فرہبو ویا ای یا فتقون او خاص زمانہ ویری گئی <تصفح> ولاتل بسس حقبلباتې مګډ وړوي ح دبات سره و تکو تممون او تاسو پټوي ح له و انتونم تعالمون او تاسوخ پوېږي وقی مسوله تاپابندې د منز کوي وات ذکته اووررکی ذقات حق الله ووررک مار اور رکو قوائی قوائی او رکوق وای تابیداری کوي سره دا تابیداری كون ګنا اتا امرون الناس بالبر اي تاسو کوم کوي خلق له نه کوي وتنسونا او ير کړي مود خپل ځان خپل نیکی نه کوي او بلته و وانتم تطلون الكتاب او حال دار کتاب افلا تاكلون نو اي تاسو ذ عقل نه ناخلی نه خلی امداد و گوڑی دانلانا بی صبری پک لکی دو صبر سره پا مسائبو باندی و صلاح او پا دا کولو دا منزا و انها او بی شکا دا دوالا موسکول او صبر کول پا مصیبتونو لکبیرتون گراندی الا علال خاشین ندی ګران پا خل کو بانے چیری کی دانلانا جزی کون کی دانلاتا الذين كفرون يظنون تجئ غيه كم ساعه انهم ملاقو ربهم قديم مخامقيد ان الله صرا وانهم اليه راجعون او ديدي الله لو بسيدنكي واخر الله الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام ربه ربنا اتنا في الدنيا ربنا حبلنا من ازواجنا وزر ریدنا کو تطعیمو جا علی من تقینا اماما ربنا لا تجعل قلوبنا ربنا افرق لینا صبر و ثبت اقبامنا فرسور نارا القوم الكافرين